Jó, no, hát akkor ismertessük a listát, azt a listát, amelynek a, az 50. helyezetje Lenik Kravic. Lenik Kravic, aki egy nagyon-nagyon különleges figura, aki szerintem nagyon, hát nagyon sok szempontból egyedül álló. Például azért, Lennyi inkább azért. Hát meg úristen, hogy lehet valaki ennyire jó zenész, meg hogy lehet valaki ennyire ilyen, ilyen vadállatiasan jó pasi, mint amilyen a Lelék Relic. Most én, én elég gyakran megkívánom, pedig én, egy, én nekem, nekem a pasik terén nagyon-nagyon kifinomult az ízlésem, tehát én akárkivel nem megyek el, hogy miért Nőket válogatás nélkül megkúrok, de férfiakkal csak télen. És Lelék az, akire azt kell, hogy mondjam, hogy mint pasi, és mint előadó művész, zenész, Egyaránt a legmagasabb színvonal. Fogyhogy a tudnád, hogy egy ötven centinelemek magasabb, akkor nem biztos, hogy így. De lehet még. Egyre vonzóbb. <tos> <tos> <tos> az, a, az, a, az a különleges lenni Kredicben, hogy más te mondjak, hogy gyakorlatilag Jimi Hendrixen kívül nincsen fekarokkel. Ő csak félik fekar, sőt, a nagyon kevésség. Feka? <tos> hát jó, akkor... akkor oba se fek, ami. Most már mindjárt tartunk! Nem, nem, magamon nem az, ő... Katucino. szóval Lenik Krewicznek az apja ukrajnai orosz zsidó, az anyja meg bahamai afroamerikai. Szóval egy, egy jó kis mix, az egyébként látszik is rajta, hogy rendesen lesz a araka. Ennek megfelelően nem is tud magával mit kezdeni, és ezért tombol annyira benne az akármi, hogy kifejezze a zenében. Mert egész kisgyerek korában dobolt otthon van a konyhában, és nagy szerencséje volt mert Manhattanben laktak, az apja az összes jazz-zenészt ismerte a környékem, úgyhogy támogatták abban, hogy, hogy, hogy, hogy kifejlett zenészt legyen belőle. A, a születés napi zsúrjain énekelte neki a Happy birthday szóval szóval azért elég, elég jó támogatók közegből érkezett, meg tényleg jó emberek között forgott. Persze ettől még isteni tehetsége van, tehát nem vitató. csak mondjuk jó pozícióba indult, és, és ehhez hozzárakt a saját magát, és az nagyon beütött multi-instrumentalista, ahogy mondják. Magyarul nem csak énekel, tehát a, nem csak a vezető éneket adja a saját lemezeit, de háttérmokározik is néha. Dobol, gitározik, a basszus gitározik. Egy valaki, a hát, jön, az, az, a, a valaki hang még a, a, az ütősöket, a perkát is. Igen. Valaki, az igazából ő egy személyben egy zenekar. Igen, van néhány előadó, összesen hármat ismerek, aki a stúdió összes hang játszik. Paul McCartney az egyik, Prince a másik, és Stevie Wonder a harmadik. Mike Goldfield. Mike igen. Igen, Mike Goldfield, ő a, ő, a, ő a harmadik, Stevie Wonder a negyedik. <tos> Fetták meg vagok hátra. <tos> <tos> <tos> és... És a... Jó, Lenny Kredinc, a, a meg lehet, hogy a stúdió összes hang nem játszik, mert a szakszofonnal például nem tud bánni, de hogy nem, jó jóformán ott van David Bowie. Igen, de, de jóformán jó tényleg, tehát hogy a az már az már jóformán ez a szint, aki, akit így be lehet engedni a stúdióba, és, nem, és nem e, nem tényleg, ezek az egészek úgy veszik föl, tehát hogy őnek nincsen szükségük kísérőzen hanem van egy, van, mit tudom, egy 8 én, 89 sáv, amit föl kell venni különböző hangszerekkel, és ő egyenként rájátsza. Tehát, hogy, Ízé, följátsza a dobsávot, utána bekéri a dobsávot, rá, rájátsza a basszus akkor bekéri a dobot és a basszust egymás mellé, akkor megjön Lévai Balázs megköszöni. Arra rájátsza, jár, rájátsza a szintit, rájátsza a gitárt, és amíg én ráénekel, és kész a szám. Tehát így vannak ilyen zenészek. Koncertben bajban van, de hát megoldja, annyi pénzem zemem. Klónozást mire találták ki? Az a leolvasható, hogy tekintsük meg a Lenny Kremicznek azt a számát, amelyben. Tehát ez egy Lapszong. De ahelyett, hogy ez a, ez a nyálas, elcsöppenő szar zajlana, amit így általában a Lapszongoktól elvárunk, meg tapasztalunk, ahelyett valami nagyon férfias dolog tud nagyon gyöngét lenni. Tehát valami, valami, aminek van tartása, és van ereje, és van húzása, és közben megvan benne az a gyöngétség, és megvan benne az a szenvedély, ami, ami egy ilyen számhoz kell. Ezt tudja megrevitsz.